dano halo Allah Allah Allah Spomenem smo tamo kor'anskih ajeta i hadijita i govorili smo ajat na koji i kako oni mogu biti uzroko na smutašali da čak grupacije i određene skupije odu u zapadu. Zadnije, što smo govorili, kompo se sjeća nesta bio govoro, kaderijama. Kad smo govorili tamo, u <coughs> Mravodinu Hopa, u sumu delu Elgidane, pogleda o onome što su rekli islamsku ženjacima u pitanju i zatim su spomenuli da su čak jedni govorili za njih, ali. znači da su li medijenici, ili međusiri, mušnici, ili, ili notri. Mi ćemo samo vidi Allah i Ta'ala sad se dopučiti, No, zađi, što sam govorila, jeste da su muhaddithin kutubu 6. U šejst zbirki Sahih Buhari, Sahih Muslim. Sunna Abu Da'awu, Sunan Tirmidhi, koji su najpoznati kao dali sunna twarjama ta bisoi der mabarisi haditha uči se na ime nas ila sa nala zet te spomenuli smo na fili, spomenuli smo kateri spomenuli smo muži, spomenuli smo po kateri spomenuli smo i repre smo čak da imam bufali, su me sahil jedan odliva tako na nosu je zapojila žemija mislim da spomenuli mnoški puta joj tome se mnoha dakle, uvo sebračo mea draga iz razloga da onaj koji smata da se ovaj vjerat tumači shodnom njegovom je shvatan. sebe da ako bude je shvatan onako kako on misli da je ispravno, a ne bude se vraćao na islamske učenjake Senefa. Imam Buharijev učenjaka Senefa. Znači, zaista, glavom će ko zidi <clears> tvoje. <throat> na oko da se dobro. Kada smo govorili o Kur'anu, govorili smo o tome da se tersirili, znači, aj je koga na generacije ko smo spravili. I takože, kad smo govorili o hadijetu, govorili smo da sevraćanje, razumijem, da je tevraćan na islamske članice, učenjanje na dvrta. Danas idemo dalje, bih medali i stavimo kod ma'bedat el-đuheniyah. Ko je ma'bedat el-đuheniyah, Da li ko mađedal zunah. Pretpostavka za zunah je ostilach kadet iskoga filozofskog. Ostilach kadet iskoga metafizika. kaže imotemiet u ona redona zunah. Il beyan kalbis Kaže da je dato me kaže dio znanja. Dato je dio znanja a kaže za njega Jahyir Ma'in da je bio tetan povjerila. A bio joj ostimač kaderijskog medveva i u njega pozivao. I pored svega, od njega, vraćo moja draga, bilježi učenjanci ili muhadifi, sunine. Pored toga što je bio ostimač kaderizma, I pođan toga, što je poziva o kaderizan. Kaj je u temi zanik, da me dan Dio zanik i kaže ja jahid in ma'in da bi'o filqa povijani, i jodik da bi lježi autori sunerani. Ove papir je koje sam je uved, nije zbombe na gjeru, ten je u samo, da vidi li kukov sada pa sam. Ove smo sabrali, prenosio se koje je kaderija, je uvita na pisa o, -o kaderija, od koji biljeje učenjati hadis ki iznamo s niko djeh ljudi svoj nektavu ljabahati. Među nima imam Mokhari koji od sa kako biljeje su so mesojih. A mi smo rekli da su islam v učenjati selva čak kaderija o karakteristiva li kao međusije. Moshiti i neđuniti. Inovo ta niso učenjati. <coughs> <coughs> Sve u njeziji dano, no, no silasa, kada je za njega dalek nisam, kaže niko našao nikog da je sumnio nego kad je izam. Niko kaže u njegovom imam dalek ljub, jeste imam narizuje pađamatim, napisao u njemu kozove, a su nene. Kaže nisam našao nikog da nego kad I pored toga bilježe od njega hadite šestorica. Imam Buhari, imam Muslim, Mesari, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, imađe, Dakar je, braćo, nevinovno nebjedni. I za takvog se nijukog učenja koja se snate nama, zmiti se so od takvog uzima znanje. Je li da najveći imani umetar, odredni sunat, avad, džavaj, su džavata, so uzimali znanje Ovo da lahko idije znaju, braćo, o ja vam ga govorim, razbiljam obladu sve Ove stvari, braćo, nisu za svakoga, javujte Ali kad sam vidio da ljudi uporno pokušavaju nazor, modno se pojasniti. Ovi informacije nisu za svatoga. Jer može i i... Što bi rekli, mi smo isto izviti protiv nas. Pa bi rekli, baš kaže sunnet kao drugi tešeri šarij, zakon dačko drugo u šarijatu jeste, kaže pekno lažnjevaca i kaderija i murđija i akaridžija. Ti, žemija. Kud? baš suret koji ste prednijeli, prejeli ste preko ljudi koji je Selef tekvirilo. Pa ti tamo vođe učinjaka Selefa potom vam pitanje. Međutim, kad smo vidi da se lokotiva loko znači ona uporno goni jednom smjeru, odlučili smo da se o ovom notu spoji. Ne bi onaj koji je upreduo se u tu na video vidio kuda ide, i ne bi malo zakočio. A ne bi onaj koji se povodi zastav, i okrenuo se imam ima umeta, a ne vraćujem bosanskim granjama. A mi smo govorili, vraća, da smo mi polupismeni. Nisam zaboravimo što ne znam, polupismeni. Kaže, ej uve cehtijani, kako obilježi imam varevi, evo sad zapisavam njim u sume kana 160-te neka Salman se prenosi lađa do Ajuba. Ras nosa sa epoke numer gostana, sa zamana sa firme. Je kaže Ajuba an ta'lama khata'an mu'limak, aw mu'limi? Fa jalis kaže budeš ti od vidiš grešku kod Idi i sjedi, kaže i kod nekog drugog. Jer ne možeš ispoznati grešku kod nekoga druga šeha. To bi mi rekli šefoli. Dok nekod nekod da ješ otišao kod nekoga drugog, koji je isto tako učen, da kod njega sjediš, pa ćeš naći tu istu meselu gdje čuo tamo prošle noći, da ova je imala proširija. I drugačiji je pojasnio sa jačim dokazima pa ćeš shvatiti da ona je onaj tvojim koji si učeš šal, to šalama pogriješi. Zato se repi ako hoćeš da spoznaš grešku svoga mualliva, svoga učitelja ili svoga šeha, feđali s gajrebu, kaže kod nekog drugog i to ćeš da spoznaš. Ovako je sve da pravi. Zamislite bračove, da je sve da ovako nije bivao. Sabere se u jednom prostoru i čeka kad će da dođe jednom Brat će da nešto kažem. Mm? Biliš i hafid, et vehebi. Ket kira Biografija hafida umeta. Djelaju četiri tome. Štampa sudba, a svaki tom ima po dva kod. Gde spominje, kada spominje biografiju nekog i imama umeta, spominje kod koliko broja ljudi on sedejuću. Jedan hafirna umetan. Izašao je, kaže, iz svoje kuće sa 20 godina, a vratio je se, kak' je, sa 65. Izašao sa 20, vratio se sa 65 godina. 45 godina tražio za njim. I onda se vratio u rodni I postoji ima umetan, svaka. Međutim, kada budete čitali dijela jahinu mendeta, nećete naći nesele koje je danas u Bosanskoj naju govorim. Koji je svi zašli četiri, pet godina, evo imam to, ili šest, evo neki maksimum deset. Da traže znanje pa se radio i onda kaže, pitaj. Izvoli, pitaj. Našao sam vraćao biografije i ovdje da bi pojedini učenjaci u ono vrijeme imali po sedam hiljada šehova. Sedam hiljada. Sedam hiljada. Da otišu i se ovako, košto su Leman sjedi, još bliže da mu tamo i rodim da uzimazdanje. Sedam 6,700 Sedam hiljada. Šesto, tri hiljade, hoćete. Sedam hiljada. Molite, zavislim. Čitav život dao traži znam. I opet nećeš naći da su meselali okropnim stvarama. Nadprotim prenosili su ono što su naučili. Ali gdje smo mi od toga? Ili gdje su bosanske danije od toga na čemu je bravo? Ja sam bio na fakultetu. Ja znam šta je fakultet. Ništa. Sve to profesionalno. Dobiješ njegovu. Ispiti zakažu kardje, naučiš, hodješ na predavanje, on je tu gde plaća samo da održi predavanje i gde dani. Nema breketa. Bio sam nalazal i nima zbada. Nema breketa. Niti u kniki, niti u predavanju, niti u doktoru. Nema breketa. Ali ako ne budeš sjedio kod učeni ljudi i sa njima se drušio, sa njima je heo, nićeš pokupiti breket stanje. Nićeš ga Niti Allah dan, nego ne gdje ono bude breketa. Ako se budeš ti smatro, vecimo doladaš da je tamo 60 godina slijedio u znanju i knjigama, i ti se sad smatraš većmo njega, znaje i dobla će da Allah Zadešanu kata poniziti. I ljudi će ga poniziti. I Allah Zadešanu. Sjećam se jednog i ovaj tako i blježi Abu Lahm Nahmen, sominjem ukazano Na Ne spominjem o kome se radi, Kaže, čuo sam ga, kaže, rekao, ah pa, Omer. Nekaj mesela je bilo pitanje, kaže, pogriješuje, kaže, Omer. Paže, pa sam zgrabio, hašao. Kamenčiće, kaže, pa sam da pukuo, kamenčiće pa Ti, kaže, pogodio, a me pogriješil. Ko ti? A imam, račun, jedan od metrima. Mesela li, kaže, pa sam ga kaže, pa je rekao, pogriješuje, Omer. Uzao samu, pa sam palcova, nekaj pogodio u prsa i da povodiš, a da kada ćemo ono popriješiti, zbog šta? Ehtiranu, dim, urenatim. Odnosno, odavanje pažnje prema učenjacima ili glavnih umeta. A mi smo spomenuli u prošlome druženju da oni koji imaju apetita, ovako ja li nazivam, ka tekfiru muslimana, prva stvar, šta urade, šta urade, ruše učenjake. Prvastva! Da slušim ja u lemu njima. Kome? Umetu. Da se ne može omraćati u čemjacima. Pa smo na me hadijih od Allahomu poslaniku, sada svema je postao, da je došao onaj, pa rekao Allahomu poslaniku, ja muhammed, ovo muhammede kaže, budi prave, ti kaže, da je pravno se Pa su komentari ovo je dokaz, i nakon toga se iz što bi rekli, bih kić mi je pojavio ovu hadijih. Do <rerine> Duh, tahu? <suc benefits> I oni što ulađi, prude na kućene ljude. Doka sume sume rekli be ovu, sunenu l'kubra korpehi aqiyac, ako se namudi tamo, kare došo jedna baz, z kariđama tamo, šta smo rekli? Merhaven, jedna baz. Kaži, kaso ga kariđeli, vili, rekli su merhaba. Nisu mu rekli, selamu ali i ke? Ilija, selamu ali, merhaba. Neće mu selama zašto? Zato što su kariđali, sve asame, koji su bili samo armi A on je bio samim. Amirić Allaho u poslalika, alaihi sallatu kaže merhaben, dobro nam došlo. Salam, Juk. U drugoj merivajce na odli, kaže, kad sam im došao vidio sam, kaže, ljude koji ne prestanu uče Kur'an i kaže, koji na svojim čelima nosi biljage, popu delini. Znate kada se dava? Leži pa ovde se nažulja. Tako svojim nosim na šelima. Haridije. A vidite kako se ponašaju. I ovdje bače mu zna puta maksu, tomači, zato što je poduži, u njemu ima i vreta, malo more. Dakle, kaže e jo, da i uga se hvijani, ako budeš teo i želeš da vidiš grešku svoga učitelja, onda i sedi kod drugoga i kodikama uči, pa ćeš naći greške koji se pojavljaju kod. Nema sumnje, braćo moja draga, dobi ovdje učenjaci, da ih sad dugaček izpisaka, koji su išli traže znađe, morali su seđeti kod moga Morali su. Morali su. Od hiljade ljudi, ili hiljade imam Bukhari, kaže, pisao sam ati ljudi. Od hiljade ljudi. I redli smo da on svoj šak tamo stavi da neće, prauze, to si onako koji kaže da ima kaun da si ima sastoj odgovora djela. Međutim, rekli smo na preko deset Murđija, koji on <gledan> bih... Čak nego šeha Lan je, da je najveći šeho, ako je bio šta, Murđija. Ovo pa se stvari koje... da znaju oni koji se podali u ovo i upalu i selili sve to je zemljiv. I rekao, više nikad u ovim meselama ja pačat neću. Kaže, ovaj Murđija daje, kaže, Murđija, ona je kaže, ona je jehmija, čovjek sam slušao kaže jehmija, morgija, homogija, kaže morgija ma se stavni morgija i tako dalje. Saki daje, samo ja nisam. Samo ja tako gledam. Ja ne kušam. Ostali svi morgije ili su jehmije ili su khadajije. A rekli smo da imam Buhariša, to su Kako smo spomenjali. no, jedan hadis. Od kanosića koji je kako smo rekli, da se neko sjeća. A da. A A, koji je bio šta? Afidija. Koji je bio Afidija. I to poznato i rekli smo da ono što on izne kako navodi hafid men hađut ahidibu, da vidjeste čisti kufr. je, braćom mojem, da neki islam skučenak u svojim zbirkama Haditha navederima ajeti prihati od onoga koji je, ne, ne, ne. jer je osnova da ako svi islamsku černjaka da se ne prihvatali rivajnih ispada mi danas bolje kristaliziramo i postajemo stare ljudi vrkove nego što su poznavali najveći učni arzum leta. Buharija čivivuk. Ja znam. Uvijek je brače, bilo poznato. Neće u Bogu nas pominati. Da şey, ja, su najveći nosi od seznanja bili djeluju temi manjeli više, navotari. U araskom jeziku, navotari. Da u vrata, u beta, eto pitajte. U vikhu, hadithu, braćo, ašanje su pretekle. Pretekle. U kirajkama Sufija, eto pitajte. U kirajkama danas, evo pitajte naša bata ko je u Siri. Kom teži kirajate? Kolo si najveće titula vinajeta u Siriji? Sufija. Čak sam bio, kad sam bio tamo, kažem, neki bi gul, ne smijeo kada dati nikome i razum koji je Salafija. Što ostane, kaže među ne smije se dati nama. Arabski lijezi, guvijek, najbolji izdušnjaci, suvijek, nisi telaterni, suneta, joo. Uvijetku. U tefsiru, braćov. U tefsiru, sva šalmonije, to je smije. Imamo u tefsiru. A mu bakređe soac, al hanetvi. Napiso djelov kriza ahkamu al-Qur'an kaj biho je imam hadetlih ki asri li I su mebremi Napiso djelov kriza ahkamu al-Qur'an krihi tu oman I Al suga kaj rumyabit i'tiza li kaj otujiva li kaza Devi mu'atazi li Idemo drugi imam kurto bi Napiso djelov kriza ahkamu al-Qur'an I tako ahkam Koye seštan pa dva desi tuom uva Mežuti biho Ashari Abu Bakr al-Alabi al-Maliki fi sadrihu kitab ahkam al-Quran Shatri Thomasiston tako mio pop bio Ashari Agora discorso anch'io gli ho starno Ha disse a tutti che ha ne da citare tersi rod corto vero sto ne ho no I nevci da uzman viqh ili usul od Ebu Hamid al-Gazaliah. Zna te ni da nema reče srušnjaka košafnjaka usul od Ebu al-Gazaliah. A dajite mnogo ibrače reče im Ebu Hamid al-Gazaliah, kajem onten? A še je kru sami tajemije, poh vam govorinja mu ufetvama. A pisau je vdela, odkri se kosa možda se poko I bio jedan naj veći stručnjakovo suro ko Šafija me zika kesumje imam raz isti tako ko je napisao ne slažemo se ili tafsir veliki Šafija naj veliki stručnjakovo suro imam Šafete mi braso koja se spomnja neki dan ovde kad smo govorili napisao djelo koje, se, koje niko nije pretekao potom pita popitam djelo o usuru jako Da li se neko sjeća, kako se zove? Da mu vafakat? Brat ćeo, mene dragi, ima toliko problema, popitan na sebi mana, da suka neki iz i ili neći muđi ljudje ljudje ljudje ljudje. Ja vam tamo govorio, spozna i razumijevanje mana. Ma, ne, hoćeš se dostađi mu vafakat, ne učiš? Znam što? Zato što je muđi ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje ljudje l Nama, kaže njegova iskreno, sa njegovom notarijom. I kaže kada bi ovako ostavili hadijsko zranje, kaže kad bi hadite, ka, stavlika, ba, sve, kada bi napustili hadite, kao, stano nika pa svi, koji su biti i kada bi napustili kaže koji su biti u Kufi, a to su šije, kaže knjige hadite, mi ostavili, puste! Ovo kažu oni zajedno. Puste! Vraća stali su ozbi. Stali su. Naprotiv braćo moja draga, načemo da su mali veći islam sluče Gazi. Uzimali znanje od koga? Od Sena. Morate li zapisati sad ove govor o ta'rifu i ismeni mu vahidi Daud mesnad znači od Sena. Po šerijatim propismo, po šerijatim propisima. Od Sena braćo. Evo a sak je jedan od najvećih hafiza u Naodi, havi vehm od tedkira Trunfao u nekog biografi, čini mi se da je uzio znanje 30 ili 80 žena. Od 80 žena. I mu taj je vraćo, ja sam dašo u petra, ma ne preuzeo hadid žene. Kaže, pričala mi je ta i ta. Hadid žene. I tako i sajim u karnođe uzio kako se navodim, kako sam ja našao, je preuzeo hadir jedan od jedna žena. I u Ređe Melhamber i devet žena imao koji je preuzeo hadir. Išao, sjedio on, preuzeo i vratio se. Hafid Neheb je napisao posebno djelo koje govori o, o imenu, o imenu njegovih šehova. Posebno djelo. I spominje tamo, braću, na desetine žena, ja ga nijemam, ali sam ga u bibliotecije jedan put uzu i čitao, pa sam ga i na desetine ženskih imena. I kaže, spominje jednu, kaže, krenuo sam joj iz Palestine u Egipat, iz Alessandrini, Alessandrini, to je, braću, možda 500 km, pješki, da kaže, je, kaže, uzmije vodnje znanja, paže, kad sam u pulcu sam čuo da je, kaže, presebila, kaže, nisam se batio, otišao sam, kaže, došao sam na Alessandrini, paže, reći su prije, ti i danas mi je, kaže, u kopalno. N I ti su slovo smantali aibom. Aibom. Ti su slovo smantali aibom. Da je to nekao sramota. Jo, bito se znanje uzme. Da se isten spasio i da prinesem na tome to. Harki di men hađer, neću se sad sjetiti muzeo je od nekoliko desetina žena. I jazu. A dao je isto tako nekoliko desetina. Znate šta je iđaza? Iđaza je znači moja draga da on dođe, predo mi sjedi i izmuša sa i muhari. I zapam ti ga predo mi nekaš, papi, da moraš prositi sa i kom hoćeš. To je iđaza. I onda on dođe i sjedi, pred njim žene i onda on govori, pričom je ta i ta, toga je toga, čita sa i muhari, i onda on joj donije iđaza. Na desetine je on uzavljen i dao iđaze desetinama žena. Ne no, mogu se sjetiti tašno sam informacija. Imao no, da ne Dobro, završim to da ome znači, vraćamo se sada na pomoštevi za me zove kompetencije I ovde završamo bitni lahi ta'ala prije samog u meselu koji, ili koja je srž. A umeo ćeme također obraditi jednu drugu meselu, a to je Niskeh poslumitev. Niskeh poslumitev. Niskeh prije nebo odemotavu. Zavruši mosah haditim ali ayat, ma kojistu počel ayat i pa haditi. Zavruši mosah haditim počel izmosah ayat, ma kojistu bita šariv, ma ne razumioj, je progrimati tako daje. Zavruši mosah haditima. Bila ži ma mu tervidu. I bila ži nezai, i bila ži mu i bila ži mu dao ljudi. Muso ima sonek. Da la Rasulu sallallahu alayhi wa sallam rekao onaj koji bude zanapio alkohola fejdiduhu kaže izbijujte ga pa inače fejdiduhu se kaže rato pet godina do četvrtog puta kaže kapote četvrtog puta bi napije kaže na kako to mogu u biti ne rivajte potpunio nikomu nije govorio nije što znači četvrti kuru, kada se naprije pijan izzaš, dačemo faktologu, kažemo, uvite. Vidješ i bez zar, u svome muslim, da kaže, od Abdullahi ibn Amr ibn Asa kaže, lepo da je poslani sabada, Horej Vseleme, šaribul khamri, ona nekaj ilko je pijal ka'abidu wathani. Je popu tonu veliko je bostala. Kipo je. I dolo Majad kaže l'aposani sallam sallam madmuno ona je kojistanu piye alkohol krabili u eteni. Jeste popim tunoga, koji kažu Boža avašta dola tada. I ovaj dva jehto cimu dobi, šeha dva. U riba je tolma ispod neku hadijetu, koji je potpunjera dostan, kaže Allah postani sa sebi la yedhulu l'đennete. Neče kaže uči l'đennete šaribul khamri. Ona jeho Riva ayatima, vidimo da jeude, istvara da umaršta. Ozbino. <coughs> po yach al Ozbino svega ovoga, ono sto bileži khallal, hafiz khallal, usumideru sume. je to da udjela. Ima sedem Aqida imama Ahmeda, yomideru. Aqida imama Ahmeda, koko te mi kaje ducam, Ahmeda kaje, dajte nam, digeru. Mi mamu, Ovaj halal Hafiz Qalan je zepis vakit Imam Ahmed, on i rivayet je hadis da al kaže Ibn Kana ima mama, kupita ima mama, kupita ima mama. Šta kineski znači? Od Abdullah ibn Amr ibn Awsov je rivayet da on rekao kaže kopije, kaže alkohol na sabahu kaže tosta i navečer mušfik. To znači se kaže sabahu i navečer kaže mušfik. Kona pisana, na, na večer kaže, da se to je Kaže, a ako kaže, umri na ima kaže, umri kreafirulma, ne bih lepnir. Umri nato ima, umri na pijeli alkohola. Kaže, ne bih lepnir. Sdiva dosta raza, ali se raza. Od Amra, od odal Dubai, odal nasa. Ovo je ashala. imamo šta ribaite, hadite, imamo kora ashala. Mi čuti imbrače, umri draga. Imao teme vidi, ni se baš samo sa razumijem, a nego kakva kose sad kon taša kollahoekbar. Kadi. Moju ti baš samo sve Sve što se kaže naziv umedijem, po ovim haditima kaže učenjaci radi, svakom postupaju. Postupaju dva hadita. I spominje kojim? Spominje hadit ovoga kojim kojim. Da se četvrtih puta šta ubiju. I da je i da je on nemirnik i tako dalje. Odnosno ne, da je, nemirnik i ridaj se bi zdali biti vatre. Jer učenjaci kaže na radiju putom. Jeste čuli ikada da je ne neko ustalo da samiru tabirina, da ono koji četvrtih puta se napi da je neko ubijen. Konsenzus i džmara učenjaka jeste da ona koji pije alkohol pio ga dan, pio ga noću, se nebija. Nego se vičuje, kako se napije i vičuje se. Od 40 i 80 doleta shodno razvira ženji kod učenjaka. Dakle, ne mogu podjeti da se vraća čemu? Da se vraća kod učenjaka. Dobro, ako neko kaže ne treba meni, ja očima kakav radi da bi tu malo pojasnila da kaže Allah posljednjih nije dozvoljeno da se probije krv muslimana koji kaže la ilaha ed' Allahum da sam ja nema drugoj božnosti ima Allah, da sam ja posljednik, osim kažu tri slučaja. Zatim kaže onaj koji bi znači, nekoga se obiljao od Mazda. Ili zani, onaj koji počini zinanuti i budu bude, bude oželjeni odbata, i kaže onaj koji napustuje u Istani. Tri slučaje što dajeć automatski ovaj koji pija oko nakon puta, se. Ali ako ne budemo to vraćali sam s mučajacima i budemo svatali svojim ozbojima, to ne mogu daća. I za kraj, nalašao drugi hadid, koji ćeš ima kusi, vidjet će kao Buharu soma sva i ostali. Gde Allaho posani svala laura u Mediji. Kada učinu je iđu dakle, spojio kaže, podluj, ikimdiju. Oni vajaju ašan i jacu. Bez ikakoga razloga. Nema kaže niti je na putu, niti bilo kaže kiše. Bez ikakoga razloga stojio je povodnu sa ikimdijom i, i ašan sa jacu. Ne se praktikuje ovo danas? Jeste mi ikdje vidhli da ehlu al džemaa klanja bođu u džame, klanja i povodnu i jacu zajedno? Odmah ili da kada i vašam jacim zajedno. u bukani muslim. Ko da je misunata ne, ko čija, da, rafid geta. Čije spaja ljudi. O sa ikim ljud, i jakšam Zato što ućanjaci nerabili vojim haditima. Nekim vrlo ostane, ima nešto što ga sigurno drugimam. Svom tova, drozi hadit, gde kaže vopasani sa vasaraž da je on veliki rieh da spojiti namaz bez ikakog razloga. Nije nekad bez ikakog razloga ni sebe. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne istom svat namaho da našu yare.